Zdravljeni v Hiši znanosti, Centru eksperimentov. Danes ustimo Zofine Ljubimce. Zdaj, kako jih uvesti? Piše v delu, da 15 let že aktivno sodelujete. 16. Dobro, meni se di, da so neka stajnica Mariborske scene, ampak jaz sem en tu, ki mama. Švim naceto. Evo, pa ne more zadevati. Ha, malo sem se potrudil. Sicer metoda ni hudo. Je reprezentativna pa mogoče ne boste ukrcali. V Googleu science, geslo science, da. Okoli 5 milijenc sodetko. Filozofi da okrog 400 milijonov. 50 milijonov, ali pa skoraj 51 milijonov zadetkov je za Maribor. In 766, okoli 766 tisoč za Zofine ljubimce. Me se zdi, da to ni slabo. <laughs> Seveda se ševala to prudi. 20% <laughs> zadetkov v Kekmah v na to, kako se Zofijini v Mariboru predstavljajo, bi smatral, da Podihal v percepciji, bi moral ta odstotek biti znati nižji ne Tam se pravi, po moj biti odstotek, pa pol. Če govorimo o percepciji vredno o vplivu, ki jo imajo za Vseeno, se meni zdi, da so tako pomembni akteri za mesto, za delovanje mesta, kulturne, pometniške, znanstvene, družboslovne smislo refleksije, odpiranje neke nove imaginacije, da imajo pomembno mesto tudi v tem prostoru, hiši Znavnostni centru eksperimentov, in zato smo se dogovorili, da nas počastijo in so enkrat oni tisti, ki nastopajo, in ne tisti, ki so pravzaprav organizatorji nečesa. Torej, med nami imamo dr. Borisa Reziaka, Aleksandro Žorž, ki je predsednica za finih ljubimcev in enega malce mlajšega člana, samo bogati. Prosim za nek uvod, potem pa mislim, da lahko že mediji za ta no, pravi, če začnemo, je verjetno najprej začeli z našim imenom je marsikomo uganka, mogoče se sliši provokativno. Se pravi, naše ime ljubimci je nekako igrica besed, pomena besed in ključ za razumevanje je grška beseda Sofija, ki pomeni modrost, torej smo ljubimci modrosti. Sam zdaj, če nekaj povem o društvu, da predstavim delovanje društva, Samo društvo je bilo uradno ustanovljeno leta 2001, vendar zametki so nastajali že leta 1996, se je na filozofski fakulteti, na Oddelku za filozofijo univerze v Mariboru oblikovala pobuda povečji povečjem humanističnem bistovanju dogodkov na samem mestu Maribor. In in profesorji oddelka za filozofijo so se začeli prizadevati z raznimi aktivnostmi pri rejanju raznih dogodkov humanističnega profila. To je, sicer, to je potem napredovalo in vodlo v ustanovitvo samega društva, zdaj ustanovitve, če bo še Boris kaj povedal. Um, A, kar, kar najdej točno. Uh, ja, ne, stvari, ne. mislim, Zofiji niso nastajali popolnoma spontano, o, morda celo na mojo pobudo, bola ali manj, leta 96, mislim, da pravzaprav je bila ideja zelo nastavna poskrbeti za o, neko o, bolj pristno sodelovanje med profesorji in študenti, na nek način promovirati filozofijo na zven, ostran, zidav, univerze. in um, od tistih prvih uh, pristopnih članov ali kolegov in kolegic, uh, razni mojih kolegov z oddelka od študentov ni več ostal niko, nihče več. A zdaj potem, po tej ali formuli, uh, kjer smo se pravzaprav zgledovali po tem, kako narečem, srednjeveške model univerze, ne, kjer je vselej univerza a, razumljena kot skupnost študentov in profesorjev, a, smo pravzaprav vsa ta leta tudi preživeli. Preveš čas smo bili na nek način a, v neki simbiozi ne, in profesori in študenti. Zdaj, Bog pomaga, ne, študenti so večinom odhajali, profesori smo večinom ostali. Uh, in ideja je bila vse čas preprosto samo ena. Na nek način upozarjati na to, kakšno mesto ima v družbi uh, kritično mišljenje, kaj lahko filozofsko mišljenje prispeva k recimo temu torej analizi, ne, ali pa razumevanju družbenih uh, fenomenov. Um, in s tem sem pravzaprav vse čas teh 15-16 let pač meni se zdi, da je to bila v osnovi naša največja naloga, ki smo uspešno izpolnili, zadržovali nek prostor. Se pravi, neko mesto, v katerem se to vrstna razprava lahko odvija, če se kdo želi pridružiti. Če se pa ne želi pridružiti, pa je seveda potem to drug problem. Se pravi, morda, morda naša največja Največji uspeh ni v tem, da smo kaj pomembnega dosegli, kaj pomembnega napisali, morda je naj, naš največji uspeh v ohranjenju ali pa širenju tega prostora. možnost skratka, za a, recimo temo filozofsko vdejstovanje nazvem. To seveda, vsa, vsa ta ideja, na tej premisi, da začutni premisi, da filozofija po sebi ne more biti samo zadostna, da kritično torej, mišljenje po sebi ne more biti samo zadostno in da lahko nekaj pomembnega prispeva v družbene procese. Zdaj seveda na drugih je, da bodo ocenili, ali smo v tem bili uspešni ali ne, ampak zdi se mi, da je naš največji uspeh dejansko to, da smo obstali, ne? da smo vsa te leta tukaj, da držimo ta, ta prostor a, in ga ne spustimo iz rok in da ga čas držimo odprtega. Se pravi, da lahko kdorkoli pride in resnično v teh 15 letih se je nabralo zelo veliko ljudi z svojimi zelo zanimivimi avtopoetikami, različnimi interesi, pogledi. Postali smo izrazito heterogeni, pluralni po principih delovanja in razmišljanja. Tako da bi mar si kdo rekel, morda, ne, da se je neka naša osnovna ost razvodenela delovanja, naša agenda, da se je razvodenela, ampak bi se motil, ne, ker te agende dejansko nikoli ni bilo. Dejansko smo bili tukaj tisti, ki smo kot rečeno polnojali prostor. Ne. In ga še vedno. Ja, V teh 16 letih smo dali prostor študentom pa širši javnosti, da je lahko objavljala kritične članke in refleksije na naši spletni strani. Zelo smo ponosni na našo spletno stran, na kateri je bogata zbirka raznih člankov, radijskih oddaj, ki smo jih tu imeli na maršu, naš online časopis od PDF-a izdaja tudi drugače naše brošure oziroma revije ustroj pa številni naši projekti ki non stop potekajo na naši spletni strani od TV Zofin blog, potem oglaševanje na tehnici, to je tudi nov projekt Zofino, ko potem za učitelje, ker si učitelji pa tudi učenci lahko pogledajo material za učni material, za delavnice, predavanja iz vseh humanističnih osebinj. Um, smo v bistvu avtori... Česovna banka? Če, ja, ja tečno. Pač, uh, smo uh, sproducirali čez, čez 250 dogodkov v tih 16 letih. To so predavanja, okrogle mize, javne tribune. Um, sedaj se bolj... Se, uh, uh, predavanja, cikl predavanja naša stanlica vsakoletna, ponovadi spomledanske pa jesenske. Zdaj se pa, dosti, se pa usmerjamo v alternativne sisteme, vzpostavljamo časovno banko, predsedevamo se za uveljavitev UTD-ja, gremo v partnersko kmetovanje, Ja, to je zelo nenavadno, da se filozofi podajo partnersko kmetovanje, ampak nekako čutimo, da naša potreba je tudi, da spreminjamo sistem. Se pravi, ne samo pišemo njem, ampak tudi kot akteri spreminjamo in zakotovo so Časovna banka, partnersko kmetovanje in UTD neke alternative, ki nam ponujajo to možnost. Zdaj, če predstavim projekte... Zbi na te točki, če se vključim, Danes, ko sem zelo vesel, da se za ti projekti tako začeli, ker vse jaz sem med krivcev, ki so kaj so plavini, postali bolj aktivistični. Ko sem ja začel, smo govorili bolj o filozofiji, občanju in metafiziki, ampak jaz sem dobil neko čudno prepričanje, da je filozofija praktična modrost in da je z njo treba nekaj narediti. Boro si kriv, verjetno delamo, da sem jaz postavil takšen, pa sem pa jaz postal nazaj spet kriv za to. Ne. Ne, ne, to bilo bil za praktično ne no. se pravi, meni to zelo všeč. Kar sem pač, ko sem jaz šel zraven, sem bi na idejo, da bi izdali ustrojne. To je bila pač revija, ki je bila pol literarna, pol politična, pa še ena polovica se je nekaj skrivala. slo je nekih šeš tevilk. Dajansko danes sem izdijo zanimivi primer, primer, primerki z muzeja, ampak zelo fajn stvar. Potem smo se zamislili šolo politične pismenosti, ker v enih par letih predavne tem, kaj je politika, kaj je politična, smo rekli, ok, pojme smo razčisli, kaj lahko z njimi naredimo. In ko je bilo, pet, štiri, pet semestrov. Ko se je zadeva začela, smo komaj pridobili v gosta dva, tri, po dveh letih, smo imeli redno koliko deset do trideset ljudi, kar so meni zdi zelo velik uspeh. Ne? In pač sad teh teoretičnih nastavkov so ti projekti, s katerimi se zdaj ukvarjamo. Da jaz osebno bi želel pač pogledati pogledat prihodnost in kako bo to ti projekti se dan dan smo na tej točki spreminjena sistema v nekaj, kar še ne razumemo, kar še ne obstaja, kako lahko filozofija pripomore kot veda, ki bi nareč neke koncepte in kako te spraviti v prakso, To je pač moj prispevek ki se bo v debati pol vredno razgel. To je to od mene. <laughs> Kaj gremo na naše mnogisko objave, ali še projekti? No, v mariborskem prostoru smo znani tudi, predvsem v Mariborskem, čeprav delujemo po širše, po raznih apelih, kritičnih člankih, pobudah. Nekatere primere lahko vidite na, na slajdih. Mislim, da ter za to je veliko krat Boris. Lahko tudi kaj povedate. <laughs> E, kar je, je, nekaj. Ja, ne, mislim, da je, kako bi rekel, uh, naloga filozofa apsolutno, da je nek, uh, kot bi se kdo rekla, uh, družbeni mislec, kritični mislec, intelektualec in jaz sem se vedno predstavljal seveda uh, delovanje sebe in svojih študentov na ta način. Uh, moram povedati, morda, ne, če bo malo bolj oseben, da ko sem sam študiral uh, A, a, v Ljubljani, filozofija je bila, a, ne vem zakaj, ne, ampak je bila a, tako rekoč a, največja možnja izpolnitev želje nekega študenta, seveda, da bi imel neko objavo, ne, strokovno objavo takrat. Ne. In ko sem se, žal meni to ni bilo kaj pride v tiste hipomogoče, no hvala Bogu, ne, ko si mlad, misliš, da si nekako pa modrosti, počasi spoznavaš, da jih seveda nimaš. Ampak um, moja želja in ambicija potem ob uh, zaposlitvi na tedaj pedagoški fakulteti v Mariboru, zdaj filozofski, je bila ponuditi morda ne, Tem uh, našim študentom na tanko to, za kar se je meni zdelo, ne, da potem vsi študente hrepenijo. Ne. Namreč to se mi zdi, ko sem ja študiral v Ljubljani ni bilo samo moje hrepenenje, ampak je bilo hrepenenje vseh. Se pravi, ta prostor v trenutku, ko sem sam študiral v Ljubljani, pravi, prostor nekega objavljanja, vdejstovanja na filozofski fakulteti v Ljubljani ni obstajal. Ni obstajal. Meni se je zdela preprosto, da je to moja naloga, da omogočimo našim študentom, in na ta način smo začeli. Se pravi, Filozofi smo vedno bili torej, zofini smo vedno bili producenti a, a, različnih sebin, tekstov, recimo radijskih oddaj to z še ni bilo omenjeno, da smo dolga leta sodelivali, a pravzaprav še vedno sodelujemo za marš. in da je v bistvu na Radiomarš, pravzaprav, ne vem, robi kaj, desetletja in več, tekle naša oddaja, pravzaprav več odaj, ne, posvečajnih filozofiji, ali filmu in tako dalje. In da je seveda nastajnik takrat, leta 96 na nek način so sopado tudi še za relativno navzočo civilno-družbeno grupacijo, ki je recimo v tej schemiji kulturnih institucij v Mariboru še vendarle obstajala, Takrat je sicer ravno kar že izvenela katedra, časopis katedra, ki se potem pred 4, štirimi, petimi leti znova pobral. In ki se se je sedaj spet izvenel, pa tega pravnišče ni opazil. Skratka, bila je cila viriga teh, recimo temu, pa ne jo rekel virika, ampak prezabro bolj osamelci civilno-družbenih inštitucij, predvsem fokusirani okoli Radija Marš, in okoli čusopisa katedra. In Zofini smo nekako padli v, v ta sistem a, in seveda predvsem z njimi sodelovali. Mislim, da treba to jasno povedati, da, som, da smo bili Zofini eni iz nosilcev časopisa katedra v zadnjih petih letih pred te nove edicije katedra, ne te stare, ki se pa ravno s tem letom znova sesula, suvila. Čusopis katedra si znova si predvsem iz razloga, ker več ni financerja, uh, med tem, ko pa je marš v zadnjih, zadnjih vzdihljajih svojega življenja. Ne. Tako da, če bi sodili po te družbi, smo tudi z Zofini nekako v zadnjih vzdihljajih. Uh, tako da, skratka, mislim, da tu ni nekaj velike zgodbe. Ne. Večina, ki vas je sem prišla z Zofine drugače pozna, ima v njih neko prepričanje stališče, mnenje, vrednostno, nevrednostno. In, in morda je pravzaprav to najpomenojša stvar, ki jo treba izpostaviti. da vendar le obstaja neke vrste, recimo temu alternativna kultura, ali pa žal, kar je žalostno po sebi, ne? alternativna humanistika, v same mesto. Alternativna smislu tega, da Zofini nikoli nismo bili a, del ne, a, neke etablirane inštitucije, a, ne, nikoli, spre, vedno smo bili avtonomni in neodvisni, nikoli pravzaprav strogo vzeto vezani, ne finančno, kakorkoli drugače na neko inštitucijo. In da zaprav. Ravno v letu epk -ja se mi zdi doživljamo neko množično zmagoslavje, točno te etablirane kulture, umetnosti, ne nazadnje znanosti in na drugi strani kraha vseh teh, kot rečeno, osamnelcev civilne družbe, se pravi katedre, ki je ravno to leto razpadla, marša, ki obstaja zanimivo, samo še zato ker je v nekem svojem segmentu postal projekte pekaja, in pa nas, ki smo bolj in manj brezdomci, nismo nikjer, smo finančno ne podprti absolutno, ne, reveži. No, brezdomni in, več a, brezdomni celo, smo <laughs> ja, Po nekem ne, čudnem ne. zapletu smo dobili prostore. Ja, ja. smo dobili prostore v, novni, v novi upravni stavbi, v pekarni. Prvič. Kod, ja, aj. tako da smo z del kulturnega centra pekarna, prostorne. Me je zakotiljen eno leto s podaljšenjem tri leta, tako da spomotam štiri leta imamo tako svojo pisarnico, pa nam mogočena nam je vso uh, uporaba uh, predavalnic, kar se nam zdi zelo fajn, uh, ker smo pa prej res brezdomno tavoli po Mariboru. Mogoče no, je bilo smiselno, kaj ga povabiti, pride pogledati naš prlok. <laughs> to, to je vsekakor, ne? Porabne no, ure, kaj. Obstaja, obstaja ta nekdota, seveda, ne, stare en mesec, da, seveda samega dejstva, da smo v Zofiji pravzaprav na javnem razpisu uspeli pridobiti ta prostor v pekarni, kot informacija ni smel pri do občinskih struktur, konkretno do a, župana Kanglerja, ker pač veljamo za kritike župana Kanglerja, In je potem, kaj je direktorica NKC-a morala cenzurirati ta podatek, ne? Ublev. Smo v rezdomci, še ja. vedno, čeprav smo dobili prostore, smo takrkoč ilegalno vseleni, ne? Tako. No, ampak prejšnji teden, 14 d. nazaj je pa bilo objavljeno. Potem je bilo pa v, v večeru po nerodnosti ta podatek objavljen. Objavljen se. Se prej, da pa sanci čakate zaradi. Da čakamo na sanci. Ja. Ja. To mimo grede ni, ni tako a, a, ironično rečeno, ker mislim, da so določeni kulturni producenti v Mariboru a, letos ne, zgubili določene prostore, ker so si drznili kritično nastopiti proti Županu in so jim bili odzeti ključi teh prostorov. Ne. Ja. Tako da sankcije prihajajo zelo hitro. Ne. Ja, tako, mogoče pridejo to naše pri. Ja glejite na to to nas Torez Če bi za bodeli, ne, 15, 16 let. Ja. se se je v tem času z vami dogajalo pa na primer z mestom. Kaj se vam zdi um, se je dogajalo mimo vas ali ste imeli na kakšno zadeve kakšen vpliv? Vse skozi smo ne na morbitne nepravilnosti. Ne vem, če je kaj ušlo v našem odčesu? E, kaj te vem? Kaj si dva, Mari poričali? Manj se zdi, da je pač potrebno že kot simbolno gesto povedati, da je pač kaj narobe. Ja. Tudi če se zavedaš nesmiselnosti je simbolne geste, rabiš nekoga, ki reče, tu pa nekaj ni prav, kaj če bi premisli. Tudi če ta gesta gre v prazno, pač vklasti ja. Jošega v koščavi. Jaz nisem, ok, vse je imel ideje, na začetku ga bomo spremenili, Mari bon svet in vse. Štad sem ugotovil, da je to malo bolj problematično in da se stvari pač malo drugače odvijajo, ampak z tega nasledici nizem ali pa se daj bomo vse dali proč ali pa vrgli poško v poruz, ampak neko malo modrejše pripoznanje stvarnosti, ampak ne v smislu obupa, ampak v smislu dajmo spremeniti to, se da spremeniti. Zadnji projekt je gre v bolj smer sastavljanja alternativnih pač sistemskih rešitev kot UTD pa partnersko kmetijstvo, ne. Mogoče ne to toliko, pa ta sistem ali pa se jih dvojno z njima, pa poskušati nove prostore mišljenja, ustvarjanja, kreativnosti v tem smislu. tak da mislim, da kot vidika večnosti je to uspešno. ne. Jaz, na kakšne cilje si zastalamo, če je naš cilj spremeniti Maribor popolnoma, <laughs> polo nekako ni uspela. Če je naš cilj opozarjati na situacije in poskušati dati ne te praktične del rešitve problema, potem se mi zdi to zelo uspešno. Zdaj sodba je vsakega posameznika, kar si jaz te misli. Jaz sem Bil pač na zadnji, da sem pa optimističen, ker se mi zdi glede na vložek, ki smo ga dali ne vem, v sam projekt. Če gledamo finančno, imamo neverjetne rezultate, pa kajteremkoli po slavnem načrtu, če bi se malo pohecao, smo zafejni neverjetno uspešni, za kak podjetniški inkubator bi bili zreli. Naš proračun je bil koliko? 1500 evrov? Ne vem letno, mogoče, naredili smo kaj, znam, koliko 20-30 preditelj na leta, naj mi nekdo pokaže, kako se to naredi, in <laughs> potem bom lahko rekel, da smo neuspešni. Ne? Se zdi to zelo, zelo uspešno. Čistak. Seveda je pa to jasno, da gre za pač volonterske ljudi, za katere ni potrebno, da so nori, ampak zelo pomaga. <laughs> Če se malo pohecam. E, naš problem je, torej, da me je kaj ušlo, ne vem, mislim, mar si kar nam je ušlo, ampak zdi se mi, da tem, da je naš Mislim, ni pametno, da govorimo o naših problemih, ampak naš glavni problem je seveda po eni strani to, da imamo, da smo zelo različni heterogeni in da počnemo zelo različne stvari in da želimo početi zelo veliko stvari in da imamo v vsakem trenutku na mizi pet, šest različnih projektov, ne? robi vsako leto pošle, kaj bi lahko leto spočeli, ponovadi je 26 projektov, zdaj ne bilo 25 različnih projektov, razdelanih, kaj bi to leto počeli, ampak vse to bi počeli v velike manjku, a, recimo temu, a, a, ne, a, človeškega resursa, ne, vendar le nas je zelo aktivnih 5, 6, 7 samo, ne, Po drugi strani pa brez financ, ker praktično vsi ti naši projekti so te vrste, da praktično za njih ne moramo dobiti dobenega denarja. Ne? Recimo danes je popolnom iluzorna delati to, kar v glavnem počnemo in se temu moji kolegi ne želijo odpovedati, čeprav sam, nasprotujem temu že leta, namreč organizacija javnih predavanj. Ne? Se mi zdi, da je... To nekaj, kar a, je postalo precej kontraproduktivno v tem smislu, da po eni strani preprosto z tem, da pripelješ nekega filozofa v Maribor, ne pritegneš dovolj velike pozornosti, hkrati si deležen popolnega bojkota medijev, ne? A, vse skupaj financirajo za svojega žepa, Hkrati pa gotoviš, tako kot danes, ne, da v tistem hipu, ko kaj a, delaš, poteka še pet drugih podobnih prireditov. Malo prej mi dva naštela še pet drugih prihodov, ki tečel v tem trenutku v Mariboru. Začenši z seksoslavjem na štuku, ne, a, o katerem sem sam, o katerem sem sam a, pisal že pred leti, pa se danes to zdaj ironično zgodilo. Ne, V tem trenutku na štuku poteka, kaj, učni seminari se in spoznavajo, naslav je, spoznajmo spolne pripomočke. Ne. Tako da vse skupaj se pa oglašuje na vseh možnih internetnih straneh in sicer kot kulturni dogodek. Ne. Zdaj pa bodi ne, kompetitivn, glede na takšen dogodek. Ne. Kaj lahko mi, mi ponudimo? Mentalne pripomoške. Mentalne pripomoške. Ne. Skratka, a, jaz osebno, ne, a, a, a, ko se pogovarjam odnevno, da porekam, da bi recimo te vrstne prireditve peljali, ker se mi zdi, da se izščurpavamo, ampak na koncu zgubim No, pa vem, da ja. A, ja. Z, ja, recimo. Recimo, ja. recimo, jaz preglesujem Borisa, pa še ostanem. Mal vsi me preglesuje, ja, konkretno. Eh, naš argument je ravno zaradi tega, ne? Če se naštukujem in če študenti so tam, moramo biti mi neka protiv tež. Ker če še nas ne bo, potem pa res ne vem, če še kako upanjeno. No, to splelo, ali... Ne, ne. Ti ga sem s ne bi bil potrbiti. V NLJPK, mislim, naslednjem letu lahko v bistvem času prečekuješ, če samo eno, dna pa še premira. Ja se spomnim, še par let nazaj, če si šel pogledat napovednik za Maribor, ki je najbolj kompleten napovednik pri so bile na en takih poprečen dan sredi tedna, ena, dve pri reditke, mogoče. Opinja pa še to, ne. Zdaj, je eths da situacija drugačna, ne lahko se pripličam, da nas Če bi vprašali publiko, kako ona to je, Zofine, kaj si ona... Mislim, zakaj ste prišli dan sem sen? Bilo sem misel. ste prišli, ker smo vzpovabili, ja smo božešeni... ...močke, bo <laughs> da ne... ...supračitno že obladate te sedeve, vam čestita, ker ne potrebujete tega. <laughs> ne si to, če svem, a, a, prijimaš, mislim. Uh, jaz sem že pisal v tem sepsoslavju uh, uh, uh, in moj, moj, moja poanta ni bila v tem seveda, uh, ne, da kaj narobe Torej, moja poanta je bila v tem, skratka, kako lahko, na kakšen način se je prav pravzaprav ne, v medijskih prezentacijah nekaj, kar je nekoč za kulturni dogodek, ne, iz nekega akademskega, ne, dogodka, nenadoma, prelevilo v nekaj tako zelo a, vulgarnega, kot je bil dve leti nazaj tisto seksoslavje, v katerem so dejansko v živo, v živo prikazovali spolni odnos, odnosti. Zato je šlo. In se potem naštev osem objav v večeru. Tega, ne, da se na štuku v okviru seksoslavja dogaja kot rečeno kulturni dogode, katerem pač dva izvajate vsek za živo, dva porno iz tujine. In seveda, tam je bilo 800 ljudi, 800 študentov. Ne? In to je bila moja prva panta. Druga panta, je, ne, tistega mojega zapisa ali dveh, je bila v tem, da pravzaprav jaz je skupaj en blef. Jaz ne verjamem, da študenti potrebujejo didaktiko o tem, kako se kako se a, uporablja spolne pripomočke. Tja gredo z nekega drugega razloga. Ne? Tja gredo zato na, na podoben način, kot gredo na koncert a, a, kaj že, Damjena Murka, ne? da se malo smejijo iz nekega firbca, ne? da pokažejo, da so superiorni na tem, da oni to že ovladajo. Jaz ne verjamem, da ne ovladajo te reči, ja, razumete? Ne? Tako da... Um, ja, no... Prave ja, medijske predstavitve bi lahko mi nabrali 800 študentov, ki prišli za fili gledati. No, moram prav strati. No, imamo, <totipotilnice> ne, imamo, imamo... Naša uh, uh, nebolj obiskala ja. triredita, ja, imam reči znovi. Ja. ja, ne, da, naš, da hecno, naša nebolj obiskala prireditev je vla, ko se je navizovala na problem v pornografijo, Kako je bil točno nastavlj? V bistvu je privatizirala ravno, kako uh, se je vznotila nekako pornografije, pa yeah. nekako pornografijo prijeva na družbene odnose. Zakaj tako je tako, da tako je? Ampak to pa dvomim, jaz sem malo starejši. Pri naših ja. mislim, da je največji, no pa bom pa še nekaj povedal. Ne? A, mislim, da je bilo največ obiska naših preditvah na okroglim izjavu Tenezije, kjer sem preštejal skoraj 130 ljudi. In je bilo toliko ljudi, da nisem mogel v prostor, je bilo medija nox pa je bilo 130 ljudi, prisežem. In sam nisem mogel noti, ker so ljudje zvonaj stali, nisem mogel poslušati predavanje, ker pač nisem mogel noti. Ampak, kar je bilo zanimivo, mislim, da je to tudi dosežek, eden iz dosežkov Zofinih je, recimo, da smo potem vendar le na podlagi tiste razprave in sicer recimo temu nekega teoretskega doprinosa a, v javnosti, v nekih polemikah, ki so se razvijale po te okrogli mizi, bili praktično edini akteri v Sloveniji, ki smo zagovarjali eutanazijo. Tanezija. Namrežno na tiste okrogli mizi, ki je po mojem mnenju bila bolj obiskana od pornografije, a, se je izkazalo, da je celoten zdravniški ceh v Sloveniji a, absolutno proti eutenoziji. Tam je bil tedajni minister Dušan Keber, bil je dr. Vojko Flis, na drugi strani sta bila dva liberalna filozofa, Bakarini in Klamfer, in a, razprava je pokazala, da je večina publike absolutno nasprotuje v teniziji, kakor se tudi a, a sama znanost, radna medicinska znanost. A uh, in kasneje prezaprašihuje, ne. Bili smo deležni popolnega posmeha, ne. Se morate misliti, obstajajo neki najuni že, ne? v Mariboru, ki mislijo, da je pa eutanazija vənle dopustna. Uh, kasneje se v nek nekaterih uh, javnih razpravah okoli tega se mi zdi, ne, pokazala vendarle uh, to, kar se nam zdi, da se nam včasih očita z Zofinjem, namreč neka teoretska moč Zofini, spravi, da, da zmoremo a, neko stališče, ki je v osnovi edi, etično, medicinsko etično in ki je zelo, zelo praktično, resno, konkretno in zadeva vse nas, a, da smo skratka bili tisti, ki smo bili med prvimi, ki smo promovirali stališče za. Kar se mi zdi posebej skandalozno, da v bistvu v tem a, v slovenskih razmerah praktično ni znanstvenika, filozofa, sociologa, ki bi takšno stadišče zauzel. Ne? Torej, ero sem ta Sicer pa se mi zdi, da a, ja, ne, da, da nam v bistvu marsikdo znotre domene filozofije, časih imamo občutek, predvsem med tistimi, ki so locirani v, v Ljubljani, ne, A pravzaprav zameri našo praktičnost. Nam se več zdi v izhodišču, da je filozofija praktična zadeva. Ne? Na podoben način kot je modrost praktična nadgradnja znanosti. Ne? A, da smo premalo teoretski. Ne? Ne? In to sem se vedno vzel v čas, v tem smislu, ker se mi zdi, da je ta teoretska produkcija ljubljanskih filozofskih šol vedno gradila na neki samozadostnosti. Ne? Se pravi, v smislu, mi filozofi smo tukaj zato, da ponujemo teorije, naše teorije, če so dobre, bodo pa kar sami spreminjale svet. Spred ta heglovska pozicija, v kateri je za filozofa intelektualca dovolj, ne? da teoretizira, a se mi zdi, da je neka miselna zanka, katero se velik del slovenske filozofije ali pa teorije ujev, mi smo vedno štartili z nekih pos, posem drugih pozicij. Ne? Pozicij, v katerih mora, se mora filozofija dokazovati na zelo konkretnih, substancialnih a, problemih in fenomenih tukaj in zdaj. O katerih pa ti teoretike običajno nimajo ni, niti ene pametne besedice zapovedati. Ne? Ja? bom dajo še en primer, ki ni filozofski, mi je slučajno prišel na pamet, pred nekaj meseci smo se veliko pogovarjali o sovražnem govoru, ne? na primeru Tomaža Majerja in tistega poziva proti trenirkarjem. In seveda velika večina pravne znanosti, pravnih, pravnih teoretikov in sicer, je pravzaprav stopila v bran Tomažo Majerjev, v tem ni prepoznala sovražnega govora. In se spomnim, kako je moj kolega Andra Šteršek nastopil v odnevih na TV Slovenija in v nekem trenutku ga novinarka vpraša in v pravi, pravite, da ta primer ni primer sovražnega govora. Ne? Se pravi, primer Tomaža Majerja ne poziva, ne? oziroma v nekega sovražnja proti tem tako enim jugovičem, ki je za trenirkami, hodijo na a, volitve in imajo popisane roke, ker so ne pismeni, ne vejo, koga ne obkrožijo in na rokah jim piše zoki in ne vemo kaj. Ne? In potem v nekem trenutku, mislim, da Rosvita Pesek praša pravnika Tomaža ter torej Andraža Terška, no, pravite, to ni primer sovražnega govora, pravi, bi mi lahko navedli kakšen konkreten primer sovražnega govora v Sloveniji v zadnjih desetih letih, ne. In Andraž Teršek razmišlja <laughs> eno minuto, praj se prečujem, ampak v tem trenutku se ne bi mogel spomniti obega primera, ne? On, ki je v bistvu edini avtor knjig o svobodi izražanja, ne, monografijo o svobodi izražanja v Sloveniji, ne. A veste kaj želim povedati, ne. Mislim, Če imamo teorija, ki a, ne gleda od blizu, ne? konkretne realnosti, družbene, politične, če želite, realnosti, ne, ne vem, kaj se lahko z začnemo. In mislim, da da veliko krat je ne nekako zapreziran gledajo ravno zato, ker se zdi, da smo preveč umazani empirični, da smo preveč. Preveč konkretni in konkretnost je banalnost in mi smo filozofi, jaz, mislim, kvarimo z omazem empirijo in banalnostjo, ja, Kvarimo se, ne vem, z idejami, z univerzaljami, ne vem, Paradoxalno, ne, na, na drugi strani pa sfera tistih, rekli, konkretnih, tudi vam zameri, da niste bolj abstraktni po da ne ostajate v tistem ozirah, ja, to, hansi, ne, to, ne, to ne, je ta isti očitek. Kdor ni abstrakt in ta je za nič. Tega ne to je nek predsodek, za katerega čutim, da se lepi na nas um, a, in se mi zdi, da se je po krivici. Mislim, da je to, kar je očitek nam, da je naša prednost, ne? da je, da je v bistvu vrlina. Ne je, če ne. sem prej subjektiv. Ne, to je po zelo zanimiva poanca, ker sam recimo sem dosti studiral pač politična filozofija in te tekste, ki so zelo zanimive razprave o pravičnosti in te stvari. Posem pa nekaj časa budim pešče, densko živel v eni komuni, ker so poskušali praktično indiveti te projekte, kar se mi zdela super stvar, se bomo tam spreminjali svetim. svet in potem sem pa ugotovil, da v teh aktivističnih krogih pa tudi im tam manjka teorije. Če še gremo, naredim s vajem protest, mislim, bila je situacija. Bile na Mađarskem imajo vel Marca pač nek shod, kjer so neeno cistili cele Evrope, pač se zbirali skupaj in razlagali kako je fajn biti nacionalist in kako je biti. Kako so židi grozni, kar je samo po sebi, pač bizarno. Ne? In potem se Budimpešti, ki ima dva milijona prebivalcev, ni našlo skorno nobenega, da bi šel protestirati. In potem smo pač par norcev, smo se 50, smo se zbrali, do tega recimo 20-30 je bilo v smo se zbrali na tem trgu. In na koncu je bilo nas 50 in tam okrog 1000 neonacistov ciste, vmest pa dosti policije. Kar je bilo zanimivo, da, dajmo protestirati, super. Ne? Kar je bilo pa malo preranjeno. Se pravi, imamo ta manjko, ki je v bistvu sistematičen. On, na eni strani aktivisti imajo premalo teorije, na drugi strani teoretiki premalo prakse. Nekaj rešitve tu ne vidim, to je pač neko sivo področje, kjer se tudi sam vedno snoho lodim. To je pa mogoče zanimiva poanta Zofijni kot praktičen primer, kako poskusiti v tem sivem območju pač krmariti. Tega To je v bistvu po moji glavna. Ja, jaz mislim, da mi nismo aktivisti. v Ne, klasečno nismo. No, jaz sem aktivista, drugi nisem. Smo in between. Lahko pa še postanemo. Kaj mislim v zraku projekti? Projekti, ja. Jaz sem tudi mnenja, da, ne vem, lahko je še tako briljantna filozofska teorija, če ni uplemenitena v realno življenje, ne vem, če mi je smisel. In eh, trenutno se osredotočam ja bolj na praktične projekte, na alternativne. Kot so že imela UTD, časovna banka, partnersko nas kopitovanje, malo predstavim. Recimo časovna banka je tak projekt, ki eh, ki eh, podkopava sistem v smislu, da daje enakost eh, med ljudmi pri storitvah. Pa, eh, eh, enako storitev enako subjektov ki vstopajo v časovno banko, pa izničuje denar, Menjalno sredstvo ni denar, ampak je neka virtualna časovna ura, ki se obeleži na tej portalu v bazi časovne banke. Enako spodaj tem smislu, da vsaka ura dela, ne glede ali to fizično ali intelektualno delo je vredno eno uro. Vsak človek ponudi tisto, kar zna, kar ve in je vsako delo enako vrednoteno, enako časno. E, da, to, je, to, to je v razpravi, ki smo imeli, tudi spod kar nekaterim, se s tem ne strinjajo. E, časovna banka, tudi, pravi trenutno imamo e, portal v testiranju, kolikor bo, ga bomo zagnali in koliko bi bil uspešen potem stopi tudi na prste, nam bo žul države same, ker mi spodbojamo, da se ljudje izmenjujejo storitve, lahko tudi uh, predmete. Načeloma je storitve, ker je uradela za uro dela, ampak uh, stvar se še lahko širi in razvija. In to ne obdavčeno, se pravi, mimo, mimo države, ker ne vidimo smisla, zakaj bi, zakaj bi mogli vsako stvar se, se računati, računati za evri in vsako stvar plačati davek, če si lahko med sebojno sami pomagamo in organiziramo, tako so se v bistvu ljudje včasih. Sicer se zavejamo, da to ne more iti na vseh nivojih, ampak na določenih pale in, in ta projekt mislim, da bo zelo pomagal predvsem ljudem, ki so v financ, finančni stiski, kjer si recimo ne morejo privoščiti, ne vem... Spremem se, ne. Ja. v roku, leta. Ja, vre. glede na krizo, mislim, da bo ta projekt vedno bolj aktualen. E, recimo v Grči je že znano, da iščejo razne alternative. Ne? Grči že obstajajo, v ja, ki so... delujejo brez donarja in delujejo ja. čisto super. Med tem, ko se pač s njem se suva, sem se pogovarjal s par Grke, ki pravijo, da oni sploh nima novega problema, sem, država ima problem, pravzaprav. Za ja, ja, ja. poselanje je prazno na to, ki jih pa imajo ekonomije, ki delujejo čisto vredo. Ja. E, ja, no, potem... E, v navezavi na to, da gremo vni sistema, recimo tudi partnersko kmetovanje, kjer spet se partnerski odjemalci povežejo direktno z kmetovalcem, vzamejo v zakup zemljo, se zmenijo za določno ceno in partnerski, partnerski kmetovalec jim prideva zdravo ekološko proško kakovostno hrano po, po željah odjemalcev. Spet tukaj ni, ni trgovcev, ni marš, ni sistema, ki bi se opletel. To je enostaven dogovor med, med, med nami, ki potrošniki, ki rabimo zemljanje in kmetovalcem. S tem, da ta projekt ima tudi ekološke prednosti, glede zmanšano in okolja ker ni dolgih transportov hrana, se lokalno, spodpoja se malega kmeta, ki je drugače na, na tem tržišču nekonkurenčen našem trenutnem. Pa se pravi, ni, neke, ni nekega transporta, ni embalaže, pretirane izdelke, ki niso zaviti, manjni spustov CO2. No, potem pa imamo še en tretji projekt, univerzalni telefonni dohodek, ki je, mislim, da se kar lepo uspešno razvija, se, čeprav nas marsik, marsik dost znači, da smo pred tega utopisti, ampak mislim, da smo uspeli pa v javni prostor, slovenski javni prostor spodbuditi spodbudit debato v TDE-ju. Mislim, da na vsakem javnem protestu, združenju in tako se vedno bolj pojavljajo transparenti pa besede v UTD-ju, kar mislim, da je zelo pozitivno, da se o tem pogovarjamo. Zdaj, jaz mislim, da je še, če želiš ti Branko nekaj v UTD-ju da si ti predstavnik se za UTD-ju. Najprej bi pomenil Časovna banka je najbolj potopična Je najbolj dolgoročna, ker ukinja denar. Ampak ja, najlažje je izvedljiv, ker je odvisno samo od nas, v TD-ju odvisen pa od države. Ja. recimo. na uh, Da, stvar, res, kaj zelo pravimo, so kooperacije. Uh, ne. Partnersko kmetijstvo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, da bi vsak državljan oziroma vseh pripadnik določene skupnosti dobil sredstva za preživetje od rojstva do smrti od svoje skupnosti. Če govorimo o višini meje revščine, ki zna, naš, znaša nas 583 evra na mesec, pet, ja, 583 evra na mesec, za nansko leto, je to približno 25% bruto družbenega produkta. Hkratnje treba vedeti, da smo lansko leto uporabilištem 206% družbenega produkta za tako imenovane socialne transferje, kar pomeni, da se to nekaj pokriva. Uh, veke, ne vsem, ker vseh transferov ne bi mogli ukiniti. Ustanovili smo sekcijo 20. januarja 2010. Zdaj ima sicer še vedno isto število 27 članov, mene je že preko 18 simpatizerjev. in smo navezali že zelo tesne stike z UTD inicijativami po celi Evropi. Letos je se bomo veletno uspeli članiti v Basic Income Earth Network, to je z sedežem v Bruslu, To trenutno 17 držav po svetu, v vseh kontinentih. Uh, naš predstavnik bo pravno jutri in pojutrošnjem, yeah. uh, v tem okviru v Brusku, v parlamentu Evropskem, skušal sprožiti akcijo zbiranja, En, to je, ne on sam, ne, to je čez 30 ljudi iz najmanj desetih evropskih držav, eh, akcijo zbiranja enega milijona podpisov, da bi Evropske komisije sprejeli izjavo, da Evropske komisije podpirajo tisto državo, ki se bo pač tega je, ne bi imeli z onega konca eh, dobili polena pod noge. Moga se od vsake države, samo odvisno, kjer bo to šla, ne. Naša ideja je, sicer se precej različni, imamo precej vsak kot tudi različni, ki da ima. Je. Eno pravi, da je to boj proti revščini. Ker je pravzapol, nima streka dosti veze, čeprav bo revščina tako, da v hipu vhipu pregnana, če se to uvede. Govorimo e, o apsoluti revščini. E, dejansko pa gre to za en kritiki imam včasih za en rahlo neoliberalni projekt, ki bo zelo olajšal tako imenovano fleksibilizacijo trga dela. Vkrati pa bo omogočil ne samo tako imenovanem delodajalcem, da laže odpuščajo zaposlene, tudi zaposlenjem bo omogočil, da bodo laže odgovarjali, oziroma, zapustili delo, ki jim ni všeč. Skratka, preprečil bo tako imenovani mobik na delo mestu. Ne? E, to pa je seveda ena tista stvar, ki oblasti na neboliti Pa mogoče ponudil tudi rešitev v današnjem problemu pomankanje brezposelnosti. Pomankanje eh, eh, po delovnih mest, pa povečanja brezposelnosti. Ja da enostavno danes ljudje delajo 8 in več ur zato da dobijo plačilo da lahko se preživijo dostojno pri univerzalnem delovnem univerzalnem temeljem dohodku pa bi recimo nekomu zadostovalo štiri uni delovnik na dan. Ja, to, to pomeni da recimo na eno delovno mesto bi lahko pravilila dva in bi nekako so lahko vsi živeli. Sicer je pa zdi tukaj vprašanje pa spet koliko nekdo potrebuje za preživetje ali, ali luksus, ali ne luksus. ne, ampak uh, Neko re, tako se kako se pa znamo. Uh, govorimo o preživetju, ja, to ja. pomeni uh, bivanje, ogrevanje tega bivališča, hrana, obleka, gotovo. Vse ostalo se brezdom zasluži. Mm. Daleko vam povem, da zanima o eurostatu ima Slovenija 12,3 ne 12,7 ali 200 približno 1054.000 ljudi živi, živijo pod mejo revščine, svoj zaslužijo manj kot 583 euro na mesec. Minimalna plača je 572 €, to svoj ki dobi minimalno plačo je že reš. Vendar, če povzamemo evropski normativ, Ki pomeni, da je materialno deprivilegiran vsak, ki si ne more privoščiti šest od devetih artiklov, tudi pa je ogre, ogre, ogreto bivanje. Vsak drugi dan meso ali ribe ali enako vreden, enako obrok, avto, televizija. Uh, enkratni izdatek za Slovenijo je velja 495 evrov neprečakovan, en del dopusta izden kraja bivanja, več ni mišljeno, da greš v babici v Jutome. Uh, pa še ne, nekaj takih gleda. Šest od devetih takih zadev, med pa v Sloveniji 18,3% ljudi, ki se tega ne more prevočiti podatki za 2010. Kaj pa je že 366, kožemo ljudi, in kar je že zanimivo, približno takšen odstotek je tudi na švedskem, danskem in finskem. In celo vlok se boli bolj. Hvala, dajmo malo publiko Ja, dajmo malo publiko vprašati. Ja, to mora moderator. <laughs> ja, ja zdaj bom spustil, ampak samo eno vprašanje, se ponude samo po sebi. Te projekti grejo še bolj do, do konkretno, praktično. Uh, zdaj, saj ta partnersko kmetijstvo, jaz to vidim, mene ni čisto enako, ne? ampak podobne zadeve, ki jih primer razvija, od urbane brazne. Aha, uh, ja, je, je, je podobno. Kralje so nam ljudje. <laughs> to smo <naslišali. laughs> uh, uh, Je podobno. Zdaj, Samo smo bili res prej. <laughs> ja, tj, res, ampak dobro. Tem, ampak nis, ne bomo, a je kaj. Uh, E, ne, se, mislim, ne, ne, ne, ne, ne, sodelujemo. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, mislim, da ga vodi ne, ne, tudi Marta ne, nas je tudi ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, To je bolj namišljeno kot neko vrtičkarstvo v smislu. Boljša njihova nekaj. ideja se mi zdi to zadruga, v kateri bojo lahko kmetovalci okoliški nosli zelenjavo in potrošniki bojo tam kupovali. Drugače pa ni, zdaj to partnersko kmetovanje v raznih oblikah se, se je zdaj razpaslo po Sloveniji. Malo mi je žal, ker večina jih se reklamira, večini se pojavlja v medijih. No to bolj potrošniško partnerstvo blodovanje košaric, kjer eh, ni nekega blaznika socialnega naboja, ampak v bistvu potrošnik pride, vzame, koša, plača košarico, pa gre. Ne. Zdaj eh, pa ga ne briga, ali kmet preživija ali ne, in če se lahko z 14-nenim odpovednim rokom odpove košarici in, in ga vsoda kmeta dejansko ne tiče. Med tem, ko pa eh, mi smo se pa zavezali, da bomo s kmetovalko sodelovali eno leto in jo finančno podpirali v vseh letnih časih, ne samo takrat, ko je zelenjava na tržnici in ko se prodaja, se s tem poskrbimo, tako sem že reka, za, za malega kmeta. Ne. Uh, kam Seveda, mi kot potrošnjiki imamo tudi korist sveže zdravo, predelano zelenjavo, ki je danes pa tudi že... Pa tudi projekt zrave. Ne? Ja, ja, se pravi, tudi druženje uh, odjemalcev, na, na kmetiji, kdo želi lahko pristopi k delu, lahko sodeluje, se pravi, to je odprta skupnost, uh, predvsem je pomembno tudi za družine z otroci. Uh, ki lahko spoznavajo because uh, it's samo naravo, kar je zelo little za ti,ste ki živijo v mestu a little v... v, v e, tiste, ki stupi. so bit na, na kmetiji, little bit of a little ne manke. Ne, Ne, ne, ne. To pa ne. bit of a little bit of a little bit of a little lahko of skupnost little bit of vprašanje v kapitalizmu of a ja, lahko bit ja, skupnost ja. ljudi ki so sicer egoistični, a pek radi sodelovali, a lahko skupaj sodelujejo tudi v momentih, kjer ni idealna situacija. Recimo, pridemo do kmetovalke, pride ja. suša, kem trebali si kaj, zvem, kaj se zgodi. Ja. Kaj, kaj potem naredi? Oni pridemo pratižnjega, ni tam, a se bomo samo skregali, bomo rekli, dobro, jaz sem odpovedal temu, jaz bom vzajel kardižnik ne vem kaj. Tako je ta teoretski moment vprašanja, to je pač parto, ki tisto ni sam sadja pa zelenjava, ampak je vprašanje, a lahko individualizma in sodelujemo kot skupnost in si pomagamo, tako med sabo kot s, s, s kmet, kmetovalcem. Ja. Pa vpra <laughs> um, no, komunizam. Urbane braze so spostavile za že moment distribucije, ne, da, bistvu, da je da podatek izpedenega. Kako mordi, distribucije, če pa distribucije, še posebki niso vzrasli, če, če smo pa kome zdaj strani? mislim, da ni res, da oni imajo upeljane poti okrog uh, tona hrane, da se izmenja. To je, je pa še nek drugi njihov projekt. Oni pa si prizadevajo, da bi zdrava ekološka hrana iz lokalnih kmetov prihajala priha, samo ja, samo v šole, ja. e, šole. Ampak tu je tudi pri partnerskem kmetovanju ne zavedamo se več, kdaj je sezona določenih reslin. In trenutno recimo ni. ni ne stvari Kalijo, Komirasejo in v pa sredi maja se bo začela zamenjava. Tako da tisto kar se dobivamo na policaje in je iz rastlinjaka oziroma voženo, ja, Jaz Ja sem mislim na to komplementarni projekt in ne vidim tnjega tekmovanja, ne tekmujemo z njimi, ampak imamo nek projekt, oni imajo svojega, bom videli kako se lahko komplementarno dopolni. Pa se, oni delajo za skupnost, ne, bistu, za skupnost kot recimo če drž, vrci, ne, na državni ravni. Mi smo pač... Na, osnovna ideja je bila, da smo ja. se prijavljali na en razpis, na katera smo bili neuspešni, zakaj že? Ja, ja zaradi banane... A, in ideja stupi. je bila seveda, da stvar na stvar zarejemo z vidika socialnega eksperimenta. Ideja ja. je bila, da stvar posnamemo, ne? Ja, naredimo dokumentalni film. Da... Analiziramo in tako dalje. Ja. Ni Ni da ne, Nibila samo kmetovanje. Nibila samo kmetovanje, ima tudi, da me pomenem. Znam, če obstaja komuna, filozolska komuna, ki je samo Zadosna, samo počne... Spet ne mogo povedati, je bilo. Ne, ne, ne. Tudi zbudem, pešti je obstajano, kateri se bilo. Filozofi so ostanovili komuno, ki je počne samo zadostna in poč, kot pač poskribijo za vse, ki potrebujejo, uh, prosti časti, ki ga imajo pregledaj, tako se pravi, pač imajo posebno laboratori filozofski in vabijo okoliške šole, tako še na razne predavanje o filozofiji, Ljudje se obdeležujejo, počela bi srečen debat. Zmišljate kaj v tej smene? <laughs> no, ose. <laughs> to je oseba, ki ne razlikuje me prva in druga oseba. <laughs> Zdaj smo to že razložel po pa prečeviš. Komuna, no, že na... Mislim, da nisi razumel, pa ajte, <laughs> bom Ja, zdaj je res... na je, da se ne moreš, da se tega ne da se tega ja, ne moreš, da da uh, teden, se tega uh, um, ne da se ne da se se tega se tega ne moreš, se se se raznim sistemom ne odpirajo dovolj so apatički. En izmed tih boljških, misliko protivote dejo, ki ga sem sicer nekako podpiram, ne se mi pa zdi ta, da, da človek, ki jo uh, bo sistem popolnoma kot prvi, se ne bo več kot nomeni oziroma kot skoraj nomeni pogoj postavil um, proti sistemu Tudi, kader bo, recimo, mu tekla voda, ugrla. Um, kako je potujiti, vaš stališče glede tega? Ker potem dejansko, če bi se potem nekoliko zelo tiško izraziti, bodo bil da je neki takoj to, če, če bodo videli, na kak način bo to njim ustrizala. To, to je, ne v bistvu v eni smeri s projekti, bežimo izven sistema, poskušamo. S, sami, če že država noče zakonsko spremeniti, bomo pa sami najdli sistem, kako zaobiti določene stvari, ki se nam ne zdijo pravilne. Med drugim pa z UTD-jem pa se res ponovno podjarnimo v bistvu sistemu, ne? če nam sistem daje utd To je nevarnost. Ne? Če sem njem ti pač na ta pomislek, prva stvar ne, utd ni tako visok, da bi nas popolno podpiral. Ja, je, za minimalno ja. podporo, ki zagotovi niti necelotne stroške vsega, tako da ta vgovor pade. Druga stvar pa obstaje več verzij utd -ja. Od teh pa do te popolnoma anarhistične, in zdaj, katero se bo v praksi izvedla, je stvar politične odločitve, pač ljudi dejansko. Tak da, prvi pomislek Ne drži, ker ta tesina ni dovolj visoka, ker če bi bila, to bi Vranko več vedel, ampak stvar ne bi delovala. Večina se strinja, da ne govorimo o številkah, ampak o procentih, ampak dovolj je to za mejo revščine, kar ne pokrije. ne vem česar. Drugi pomislek, pa pojma, ne katera verzija FTD-ja se bo, mislim, izšla. In tudi mi nismo tisti, ki bi lahko postavljali pogoje, katera verzija se mora izšli. To bo stvar pač demokratične izbire. Jaz, mi ravno tu pri odločitvi. Če bo kdo za, je ravno tu obstajala možnost, oziroma ne. ta nevarnost, da, da, da, da bodo tisti, ki se bodo odločili za to, se bodo odločili za en variant, ki bo njim ustrezala. Kdo god to pačgal? Zdaj, se naj bi mi odločili, če verjamemo, da še yeah, obstaja okay. demokracija. No, Lahko smo cinični in da ne obstaja. Sem potem ne vem, kaj bomo naredili. Če bo, bo ta le okay dala država, oziroma bomo bom rekli, da neka, nekaj para državne institucije. Ki v tem morajo odviti, kako so Samo država smo ljudje, ne? jaz ne rada gledati državo kot so trebali biti od tujina. Če imaš kdo drug, kaj ti da dodati na to, da je to v svetu, da imamo pomisle, da so utegnjeni in da to tveganje obstaja. Jaz mislim, da je to sprejemljivo stopnja tveganja. Dejstvo je, jaz pač. Še iz tistega generacije, tako ne hitre generacije, zveza dejstvo je, da je bilo to gibanje v bistvu pograbljeno strani kapitalizma kot njihovo. In tudi pri tej varianti obstaja ta nevarnost, da se nam pridruži, iz vendar mislim, da zaradi tega ne moš nič početi, pa nič ne razmišljati. Potem mi je v bistvu popoljno vse vseeno, ali ne naredimo nič, pa nas viteerbrniki popapajo, ne? ali pa nekaj naredimo, pa nas bojo tudi popapali. popravili. Ampak grež. Za mene vsaj je to sprejemljivo, skotka tveganja. Je pa seveda, bom rekel, od mojih vnukov, kako so bili reagirali. Jaz sem samo v krčih nastal. Ne, mislim, da je zgodba z vsemi timi našimi projekti ta – to mora biti samo kritični, ne, da vsi povrsti, kot se tako že rečeno, naše kapacitete in so po mojem a, znova samo kritičnem a, pogledu, pravzaprav izraz, ne, vsi ti projekti so pravzaprav izraz nekega vrenja, ki se dogaja v Zofini, ki je zelo pluralno, ne, ki je zelo demokratično, a, ki kot rečeno se dogaja zato, ker Zofini smo predvsem vaze, ne, prostor, v katerem se lahko ti dogaja. In enazadnji je tudi sam projekt da ni zdaj nekaj kar, kako narečem, Zofin projekt, ampak smo mi, kot se je lepo Branko izrazil, promotori tega projekta, ne. mislim, v tem smislu presega seveda, naše kapacitete, možnosti in resurse. E, o Zofii o UTD-ju je največ pisala dr. Valerija Korošec iz Umarja in po njenih idejah so se prvzaprav odločili, da se zagovornik UTD-ja nekje povežemo v eno skupnost, ki bi kot, kot ena formalna oblika Da on morda nekoliko bolj opazna kot pače to deluje, pač pač doktor Svoboda, pa pač doktor Krožčeva, pač Privac, pa enko, je pač vse je tu zdravo. Da je ena povezana oblika lahko učinkovitežena in rezultati tudi v poznavanju javnosti te problematike ja ko ker so zasluga Zofijini dela mnogo so vidni so vidni, smo da ves več se vesov govori še vedno pa ljudi niso ni sobrano 100% za to stvar ne? je pa išla tudi knjiga tudi dev v ja. Sloveniji mislim da predstavitev v Mariboru še ni bila uh, bo 23 maja maja se pravi tako knjiga pa je verjetno dostupna tudi v knjižnicah Oh. Ja, pa tudi skupaj, da lahko v njegaš ne vradi. Se pravi, tam so obdelane ja, tematike in možnosti. Ja, ne, če odmeneš, kde <laughs> <laughs> je že indaj. Ne, znaš, tu jo reči, da se mi zdi skupaj imenovalec vsem v temo alternativa. Ne? Tudi nekaj smo govorili o UDD-u, pač mi živimo v neki distribuciji, ne? ki jo sprejemamo kot samo umeljno, in če pride zdenek kdo pa reče ne tukaj tak distribucija bi Je to tisto kar se mi zdi, da je bistven bistvu uspehek, kot, kot ste prirekli prej preskrbi, ne. Yeah. to da bomo zdaj začeli nočevis konkurirati eh, kitajskemu česmu, da je yeah. našim ne? ampak yeah. zato, da se tudi ta preskrba da drugače. Eh, naravit, bar komo, komu že to postalo jasno, da je nastala neka absurdna situacija, ne, da ne znamo več nobenega predelka si uskrbeti uskrbet sami. No in tudi na drugih področjih, jaz, ampak ne da samo neki teoretik, kot si rekel, ne, ravni, ne, ampak da se to spusti do tiste praktične ravnine ne, tega pogledu, pogleda v tako alternativo, ne, da praktično lahko vsak jame. Mm -hmm. za kaj gre. To, če pa sam rečem, nekaj je meni poleg tega, ko gledam ta skupni vsega kar, gleda, kar, delajo, kar, kar, kar dela društvo in mi je blizu in ga prejepam in odbiram, ne, Mi je všeč, da to ni spovednica, ne? da to ni stranka, da ni, da ni šola, da, ni, da se da ni treba obvezati na neko reč. Ne? Mi smo vsi na nek način, ne? neki konglomerati nekih identifikacij, vsak za sebe ne? in se greš pač preizkusiti. pa tam, pa na tretje mesto. Ne? In eh, nikoli več priložnosti kot jo zdi ta leta predstavlja zofijini vrbimci, v Mariboru ni bilo. In če bi, eh, pa, recimo, Bog ne daj, ne, zginili, ne, ni, ni, ni druge varjante. Ne, v Mariboru da se greš eh, nekak seznanjati ali pa preskušati na ta teren, ki ga eh, vi pokrivate. Ne, ker, eh, ne vem, kaj se dogaja v vseh teh poskusih, ki so, Na, na tem področju, ampak vsi so grozno kratke sape, vsi se na nek način sprivatizirajo, vsi se zožijo, ne, na met, da bi se širili. Ne, tak, da z tega vidika se mi zdi, da je kazofen in drobnce pojav, ne, ki ga je do zdaj. Pač nekaj več kot 40 desetletjah, to dogajne, govor, nisem, da vam to dogaja, nemaj bolj, nisem, nikam, Ja, jaz mislim, da je nam trajnost bolj zagotovljena, ker delamo na, na prostovoljstvo, na srčnosti. Recimo, tukaj jaz volmi malo v rubanem prazde, ker je to projekt, ki je nastal s pomočjo denarja. In se sprašujem, kaj bo, ko ti ljudje, ki so prišli tja, pa niso mogoče srčni, ampak so tam zaradi... zaradi plače. Ja, plače, kakorkoli, nekaj materialnih ugodnosti, Če bodo po enem letu po končanju projekta EPK, ko, bo, mo, ko bodo mogli sami si zagotoviti sredstva ali pa pač uh, delati prostovoljno, če bo ta projekt potem šel naprej ali ne, ne. Recimo, mi takih problemov nimamo. Če je srčnost, je, če pač ni, ni. Ne. Imamo problem edino časa pa človeškega resursa. <laughs> povem, recimo, naša kulturnička zveza z društvovje, že dve leti v takih Zdaj, seveda, me zelo peklito ne, in se na vse načine da bi se lokalna skupnost tukaj korrigirala. Ampak, po drugi strani, je pa neverjetno, ne, da zdaj tukaj s to društvo, kulturnih, ne, imajo za zahtevno dejavnost. Ne. To ni kadko, ne, kad, da rabiš vse mogoče, ne, da lahko datišeno, da tiše eno brodariško predstavo, ali pa mm -hmm. eno eh, pozornost, koncert na mhm. Odru. Zato funkcije teče naprej ne? bi mi bilo všeč, če bi se to dalo na nek način preoblikovati v stajnico, ne? Tako da tisto, kar so tudi nas nekako stislili v zid, ne je lahko tudi neka močna poanta, ki bi naša utrditev, kulturnih društjev, čeprav to nisem želel, pa se za naprej zanaprej. Eh, vem, da tih 20% ki nam je lokalna skupnost prispeva, ne, so tako mislele, da bo, bo nekoč, bo v kratke nastala kriza. Ne. Ampak neko notranje, kot vi pravite, da, eh, da ma društvo vnotranjo, eh, se obroščam, če operira, pa se za, za, za vaše in za čerte <supra> razumete, z obe strani, če hočete, ne, to za svojega če. <supra> no, tako da bo, bo to kriza, ne, tudi na tem področju kulturnih družb. Mi lahko ponudimo zastavnje inštrukcije. Ja. <laughs> In Kako <laughs> preživeti. Kako preživeti. V to Ne, to, kar si rekel kolega Francije, kaj bi bil skupen imenovalce. mislim, ni skupenega imenovalca Ni agende, preprosto to je naša vrlina. Smo popolnoma odprti, hkrati pa tudi slabost. Ne? Počnemo stvari, ki jih pač želimo početi, in naša, po moje, največja slabost, ki nas iščrpava, je to, da počnemo toliko različnih stvari, ko nas ni dovolj niti za en tak projekt, da ga dobro izpeljamo. Ne? To je moja skromna... Uh, ampak ljudi se ne da ostaviti, pač delajo svoje reči, Zofini so kot rečeno, vse čas sta odprt prostor za ljudi, ki pridejo in želijo neke ideje realizirati. Določeni projekti so zelo daleč, pravzaprav se realizira vse čas. Meni osebno je najbolj žal za to časovno banko, ni mi jasno, zakaj stoji, stvar je narejena. Ne vem, če je bilo večini tukaj jasno, da gre v bistvu pri časovni banki, Sprašujem, če koga pocenujem samo za pravzaprav izmenjavo dela, volontersko izmenjavo dela, v smislu, da, ne vem, jaz Aljažu pokusim doma travo, okolih hiše, on pa meni nekaj prevede iz francoščine, ne? Ni rečeno lahko tudi. Kaj? Dorko, A, point ja. Point je Seveda? Ja. Pojnite, kako? Ja. Ne, ne ker se vedem, zelo, Tudi da šnemo, on pa drugemu prevede. Ki, ki, ki, ki, In časi menjava sredstva, praktično eno, da si lahko koristiš sredstva. Ja, tako, lahko dali gre to, ampak v osnovi gre za menjavo dela, ne? Naturnalno menjavo dela, ki se izogne uh, plačilni menjavi. Moja menjava je naravno. Tako da je dobro, da ti v bankah in potem te to lahko naredijo. To je bolj blizu v temo, kaj imaš na izvanske sveto kot bančni škosist. To je zato podobno, ne? Ampak ne banka v smislu banke, ki je produciran. Ni obresti. Ja. To so fiktivne ure, ki so tijansko vse. Eni projekti so v bistvu nastavljeni, ampak potrebujejo izvedbo v smislu, da potrebujejo ljudi, ki bi to izvedli. Ne. Tako tam so pristopne izjave, ali no, v gre v endoktor ne podpiš. Ne, ne gre za to. A, a, a, Ne, ne, ne. Gre za to, da je ideja, da, da si priključite časovni banki, ne, da, to da postanete člani. Časovna uh, lokka, okljivo po, teče, mislim uh, teče. Portalje treba še dodelati, uh, ker se bojimo, da če damo takega v javnost, da se bo kaj pojavljeno na napake, kar bi potem mora biti na ljudi odporili. Zdaj, glavni problem je v excepciji, jaz mislim, da, je, da, je, da je tega še ne prišteka, kot Torej samo počakajmo in se bodo to videli sreko prekratno in nas. Ja, še na televiziji, pred te vodaje Arka Averja, ki bi bil tam ni trake krize. To ja, časovna banka. Časovna banka. Časovna banka tudi glonzi, no. No, čepa, to ne ja. ja. kjer to tam, ja. zelo, ne vem, tam je Britaniji, Švica se zelo, keveho, In kaj, kaj je tvoja razlaga? Primo, zakaj to pri nas ne funkcionira? Jaz nijem razlaga. Vem, pa tvoje mi gledešnje ni so toliko Ne razlišljajo o tega krativa. Čeprav je kriza globoka in tudi. Imamo to travmo, da smo v prvič države v tranziciji. Izredno kratko imamo to 20 letno skupino kapitalizma. In pri nas ta baza identifikacije kapitalizma višla skozi. Države, ko ste jo imeli Švica, Austrija, to so tega nekaj dolgo tradicijo na tem področju. Avstrija Austrija bila celo ena od prvih držav, prvi se toli vojnik, ki so nekako priskušnjali nekaj organizativne oblike monetarnega sistema in tako dalje. Tukaj, da je dolga tradicija tega in ljudje to prepoznajo kot neko pomoč, razume to, kako to deluje in kaj im lahko pomaga. In tudi bolj smo ki se pravi, da se pravi, da imajo dejansko potreba po tem v Sloveniji. Smo to družba, ki dejansko to funkcionira, ampak ne funkcionira, to ne rečemo z temo časovna banka, ampak preprosto... Vsake, Sosedska pomoč. Ja. In funkcionira ja. kar dobro. Funkcionira na neki abstraktni, parlamentni ravni, več ni pa to sve, časovne banke so nek malo Ko bi rekel, neka, neka urbana izpeljava te sosedske pomočnice, tako da mogoče, da te oblike niso še prav prepoznali, vseeno, Partnerskih da ne ne. Glede, Ampak, Bivši ministr, že zelo bivši. za. kamer, on je pobudnik časlonega. Kako je nimo izkušenja? On je pravno pripravljen, da je, je ja, to prinesel tudi nam. Pač moram priznati, da pač uh, pobuda prišla z njihove strani. Oni no. ja. uh, so na pedagočiki fakulteti... Se pravi, toliko ste vi kopirali, ne? Ja, ste ja. ja. je tako, kako te rekel, samo prej, to neke vrste nadaljevanja ne, v, v drugem okolju. Uh, oni so to pač, prinesli v Slovenijo in začeli promovirati tudi prvi v dani, uh, Na začetku bilo boljko, da var, uh, pač vlana, je bolj organizirala, bolj, bolj malo več ljudi in, in se nekaj ljudi problem, pa je bilo sve da, uh, da to, kar smo se zdaj pogovarjali, ljudje so to prepoznali, se nekateri kot neko Dobro, kot neko pozitivno novico, kot nekaj, kar, kar se je mu vredno pred, težava pa nastopna takrat, ko je mogli pač pristopiti v praksi, ne? ko je mogoče pač, lahko menjava. Do te pa v večini primerov ni, na, ni prišlo. Ne? Tako imamo protokoll slovenske banke v tem, da imajo zelo veliko člove, pa zelo malo aktivnih. Ne? In nekaj podobnega pričakujem, tudi, oziroma ne pričakujem, končno nekaj podobnega že je pri nas. Ne? Pa je prav interesantov, oziroma prav tisti, ki živeli v tem, so zelo malo. Ne? Oziroma ki imajo ta uh, moment, da želijo tako ponurati, kako vpraševajo pa Ok, se zgodi, vsi že ponujajo nekaj, jaz bom ponujal na nem to, pa to, pa to, našteje, ogromne kistarije. Iz čeva nema odbena ideja, kaj bi potreboval, kaj je prohecno. Da bi se povezali, za zavrb bi zapravovali nekaj kukupnih To smo, to, ki in jaz smo preželje se bili. In ki ovladajo nekaj. Jaz sem bil na zavrbu zapisovanja, ampak sem mi zapeli vrata pred nosem, kjer boje bojo rečevanje, sem bolj gledan, niso tega podpoznali kot mora. Poslovni deluje izredno birokrati in vsaka taka alternativa, k Že brež, ko sem jaz bil v zavodu, mi je referentka rekla, da samo ne ve, kaj dela, pa da sem to kudil izobražen, da nima kaj z mano početi in da nima smisla, da se tu pišem, kaj se upravlja. se vseeno upisal, pa sem, se sem vrnil dol. <laughs> tako da, mislim, smešna ka institucije, institucija, v kateri se vsi zavedajo brez smiselnosti, tako ja. teoretično kot praktično. To je pravi, to tisti problem. Ti pravi, da to kaj bi lahko naučil v takej banki. Z se kaj lahko jaz zapet ne vidi, To je problem. Mi vemo, kaj je lahko dugljamo, kaj znamo, za smo imamo časa, kaj, kaj bi lahko naredili, da ti se eni gude tudi nekaj narediš, ampak nimi pa jaz vomeni tudi ne. Vsi da je dardaj, vsak nam kaj je sposobno na kaj zna narediti. Se to že obstaja, ja. Primoš, vse baze je že gor, vse je že ja. gor, ampak ne je za laufa. Ne bojem Zdaj yeah. da tiha. <laughs> <laughs> Problem je pri ljudeh, ne, ki v, tak, v pomanjkeni osveščenosti, težko pričakovati od nekoga, ki ne vem, dela 8 ur, pride domov, pa gleda do večera nove novele, potem gleda 24 ur in potem en krasen ameriški film. Jaz mislim, da pa, če pa ne, pa mogoče kako nakupovanje po Evroparku, nedelje, sobote in dalje, da marsikomu ne pride niti na misel, da je, je možen drugačen sistem kot je tak, da je mogoče dobiti nekaj oddelati in nekaj dobiti tudi brez denarja. Ne? Jaz neko izkušnjo imam, ne, ne. ne, na, ne na osnovi ja. časovne banke ali pa UTT, ja. ampak na podlagi ko kooperativne. Mi smo ja. poskušali konc 80-ih, ko se je zasula, Ta industrija dejansko narediti nekaj. Mm. Kooperativne, e, smo tudi našli terene inštalenterji vodovodnje ali pa to kar moraš čakati temne in temne, da, te pride, da se te nekdo usmili, ne? mm. recimo, pa pa moraš ne? Ampak tu je pojavil se problem, ne? ker so to ljudje in tu mislim, da je tudi glavni, razlog da je težko to razumeti ki so celo življenje zjutraj tak je takno kartičoval. Števil, ne, uro, ne, in s tem pa pa še grešo domu, ne. Tu pa ni tam vnoženega, je pa vse po za njega, ne. Zmalce več, pa, pa še tudi kakor tisto izen dela tudi, ne. Če je bila fabrika pol kotoi, ne. Ne? In to drugače na, na glavo obrn se mi dalo. Nam, nam nobena od teh, nekaj od teh ljudi, ne? ki so nam, kot organizatori, se eh, ponudili in pojavili, da je bolj naredilo finančne inženiringe, pa so neke, nekaj računovodstvo vodili naprej, jih je bilo nek, eh, kup, Ampak v praktičnem smislu, nobena stvar ni zaupala zaradi tega. In imate danes iste obrtnike, kot ste jih imeli v 80-ih 70-ih letih Mariborov, isto. Nobenih novih ni, ne, nečeš ni ne, ne, ne, ne, ne več kot jih je bilo takrat in tako dali, čeprav smo imeli brezposobnih 40 tisoč kovinarjev, ne, recimo ali nekdo, ki, ki je znal eh, eh, to del, ampak se ni mogo. Ampak kooperative so modelni, ko nas ja kako premagati ja, to Ja, spod... jaz mislim da naše generacije spod z to idejo interneta do sabo majo, bom rekel, bolj lažje prehodovati v Tu pa ja. mneno stor naravno ta fleksibilizacija, ki je za nas problem, je tukaj prednost, ker moja generacija nam ni problem delat pet različnih stvari. Jaz sem šedilo filozofijo, prevajam, <laughs> pišem se, jaz sem prehrano okvarjam. Ne vem, masaže, kar nam ni to problem. Tako ta problem, ki pri štreši generaciji, sploh ni več, ne, generacije x in z in normalno. pač menjali bi osem služb, to, kar je za prejhvi problem je nas, ok, vredo, mislim. Plus je še tako, komunikacijska mreža, ne, ki ti omogoča praktično ne nekdo dostopne, če si ti mogel zvrati telefona, pa iti celo do človeka, pomoreč, zdaj pa praktično si ne? kolega od kolega, ki zna. No, veliko mladih je danes prisiljenih, da se izobražuje, da se osavešča, enostavno. No, No, trg dela, jih saj doče namere prisiljeni. To smo vedno bili, samo v Franciji ne? Ko 15, 20 let v toku, ne klik, da ti potem začeti čist drugan Ne gre, ne? može gre. Morjete kresiljati, zelo te okoliški ne kresiljajo. Ja, ampak niso še tak počinili ja, Samo po pojem pogovori, ne bi smeli potekati, ne vem, na nivoju z direktorstva Mariborske ekspozidure, eh, za, za poslovanje, ampak na nivoju ministerstva. <coughs> Oni, pardon, pardon, pardon. On, na na davoji režave so, pa česlovne banke zelo k automatično. Ne, što je revizija za socialne zadeve, družino in ne vem kaj še vse, Ne, je jasno in glasno povedal v zvezi z zakonom o preprečevanju dela na črno, ki je hvala Bogo, Bogovo in ne vem komu še vse, eh, padal na referendumu. Eh, v okviru tega zakona so časovne banke prepovedane in zakonite. To je na televiziji povedal jasno in glasno. Ne, ne. Na meni ampak je ravno... ne padil. Ampak v okviru tistega zakona je bilo je pa da nekaj res. To, kar je pa Aleksandar povedala, država od tega nima nič. No, Zadnji se ravno svedel... To res, ne, država pač se bilo ne prepoznala od tega, ne. To je. Krati, pa mora tem ljudem plačevati, ne vem, da preživijo ja. E, ja. ne. ne, ne, ne država, Primoš, aj se naj z Vizekom o tem pogovarjamo. Ja, pa ne, Užiški, ne. Za dialogstvo potreba dva. Ne bo Koliko se že dal pozivo, pa javnih pisem, pa člankov, ali bo Ne, mislim, od te vlade preprosto ne počekujem. da sluha za kaj podobnega, gotovo ne. Pri prazni, blagajni, takvi predlogi, zagotovo niso dobrodošnji. Pravo glas, ki je že podala, tako stvar njega, na to vrstnih alternativ, zveje za VMOTD, recimo, govorili so tudi v Jelantem takih, recimo, te, kako so že rekli, te alternativ, da je to utopija, ne, kako so že dovoljili, so se že zjasni, napravim, tega. Ne vidimo, dač imajo v eno predstavo, in to je, dač finančki kapitalizem, ne, ko vidimo. Očetno Mi se zdaj gremo finančnike, ki se Amerika hoče počasne. Ja, to je pa ni da da Ja, se je Mi pa pričakujemo. No, no, no, no. Mi da se s smo želi, da bo vse država. Da bo vse In država točno skrbena za socijalne, za imeljine in In da bo teško. In se težko s tem, da je Država pa, če ima ne da, da mislim, da bi ta banka lahko funkcionirala nam Nima država. Boga nima Zahvaljujem kakih inista, A se, Ej, da se je da se je to zgodilo. Ampak da je bilo da če pomislite, lukano. Ja. Zdaj, zakaj se je ljudi, ki so se in da so tega svojega kapitala, da je bilo nekaj, in oblasti, ki so bili nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekomem, je žel in najkrat je dom v glasno založil. Tega kapitala v urme, se malo boliko, če bi zanim, bo samo od mene probil, ne bom nič dobil. Zdaj, po moje strane moram samo zalapljati, ko bo ni to dal, ni to dobil. Zalapljati. Za hm. Mislim, da mora to priditi do ene, mislim. Zdaj, če si malo pozemnimo. Rano gledano, mora priditi do ene kritične mase, da bodo ljudi v tem videli neko alternativo, ker, to, ker ta medsosidska pomoč zna se nas recimo na vasi, še vseeno zelo dobro funkcionira. Zdaj, recimo, jaz če bi svoje usluge tam ponudil, priprej vsem prijatelj, da je članic, daj ga te učlaniti, daj se vsi učlaniti, pa uh, s se recimo med drugi bi ponudil uh, stvari, ki si jim delil že profesionalno, to je prevajanje, naturiranje po pravilu računalnikov. Mislim, da če bo nekdo potreboval pravot, ali pa če bo nekemu v svetu računalnik, ne Na ta portal bom še vseeno najprej mene poklical, se mi da to je nekaj bolj fleksibilnega, da si v omezi tega človeka, ki jo poznal vse včas. In nek preboj pa se meni izvistila poskodita takrat, ko bo ta baza, torej, to, ko bo ta časovna banko, ko bo ta portal tako fleksibilen, ko bo tudi toriko ljudi, da bo bolj praktično iti tja, kot pa se obrniti na, na, na nekoga in ga poklicati. Da mora potekniti nekako, Mislim, ne govorim načini, kako bomo to dosegli ampak da potem mora biti do neke kritične mase, a, da to ostane nekaj neformalna institucija, ki bo, ki bo alternativa temu, ker še tako, tako obstaja, mislim, da to moči svoje nekaj do njega. Pa je možno, banka bankropira? Ne, ne. ne. No, če se čas ustavi <laughs> Če se čas ostavi. Če se s tem želuje na posezo. Vse, vse, ta... sam fikcija. Sedenari je tudi nek nekako vrsta fikcija. Mislim, številke na reči. Član se člani strinjajo s spogoje, ko se kremo želuje, se da tudi... Tju, ta, ta dalon, recimo, je edini pozitivni balon, ki da lahko napitne, zato najče v svoji banki. Tu njansko lahko vremen, kako jo škodno glede odlo. Če, če, če se strinja člansko, ni dober problem, da... Lahko da, še in še kredita. Še in še, še in še. <laughs> Ni ne no pa problema. Ja, <laughs> <laughs> še kakšno vprašanje? Ja. Jaz imam še eno vprašanje. tudi. <laughs> <dobro. laughs> So v Mate bi se v Robi imate žalje, ja, res, s prvim, nekaj, in drugem spolo. Prvi bi rabi psihiatra, če ja. so ne manjke, se gledali. V prvi drugo osiva, On kot naš slan, nas malo. Če nas ti zapustiš, bomo od žalosti se. je zakonu o društvih mora to pisati. <laughs> Se Tako da pazi, ne si ljudi samo mor, pazi, kaj počtaš. Drugo vršanje? Uh, v gospodem samo rekel nekaj, kar je že samo povedal pa zdaj na to, ne? Dejstvo je, da uspeh je že to, če nekdo, ki ga pitaš, zgubi živce. In že se raznega se spača. Ne vem, če je to uspeh. Yeah. to pravi o lejmak, ne? Yeah. Jaz bi še nekaj bilo, če boš o ti kaj vprašal? No, no če boš... ne, Meni se zelo, zelo fletno je zanimivo, da smo dobili vabilo, da smo danes tukaj, zaradi česar se kolego Bojanu zahavljujem. Zelo se mi zanimivo iz dveh razlogov. Prvi je ta, a, ker se mi zdi, da ti, kolega Bojan, počneš razbrav nekaj zelo podobnega, kar mi počnemo že 15, 16 let. Ne? furaš nek humanistični cikl predavanj, vredu? A, tako da, a to je ena stvar. Ne? Druga stvar, ki je bila zanimiva, je tem, da je takih vabil Zofin izjemno malo, da smo medijsko absolutno bojkotirani, tudi premišljeno, tem ni dvoma, zaradi svojih nenehnih kritik in medijev in lokalne politike in tako dalje. In kaj se mi je še zdelo zanimivo, pa sem zdej pozaval. Potem je bilo zanimivo. in to, evo, na koncu ja, EPK, ne, Zanimivo se mi zdelo tudi, zdel tudi to, seveda, ker je bila to velika preizkušnja za nas, ali se odležit dogodka v okviru projektov EPK, kaj ti del našega članstva, recimo, danes ni tukaj, ker misli da tukaj ne sme biti. Uh, yes. <laughs> Ti si tukaj. <laughs> A, tako, da, tako da v bistvu uh, je seveda zaprav en od naših projektov bila in je še vedno tudi kritika. Pravzaprav EPK-ja, ki, ki pa ni bila, mislim, da tukaj prihaja od nekega nesporazuma, kritika epk -ja kot institucije, ki se dogaja v Maribor, ta več, seveda, protest proti vodenju, načinu vodenja a, in izpeljave, kot se pač a, v tem primeru a, v Mariboru odvija. In jaz sem bil tisti, ki sem pravzaprav, a, da se naj pohvalim, <laughs> a, prepričeval svoje kolegice kolege, da danes moramo biti tukaj a, in da naj ne razumejo, seveda našega nastopa tukaj kot neke vrste izneverve in izdaje. Ne? In naj poskušajo ločiti to, da, da, da človek, ne, da v tem primeru ne gre za to, da protestiramo a, proti EPK kot instituciji in da nam je ne nazadnje, s tem današnjim vabilom tudi dana možnost, da smo znotraj projekta EPK kritični do samega EPK-ja in da se ti prvi, ki nam je ponudil to možnost, Kaj to, sledovse, na vse naše zelo, zelo intenzivne kritike je ja ni bilo dobenega odgovora tako da sem ti hvaležen za to. Čeprav, čeprav se danes o tem nismo pogovarjali, ker nisem želel, na, morda nismo želeli na ta način, a, izpaj so vražni, ne? vse to je na to pa gesta, da se ne spovaba. Ja. Ker so neki funkcionarstv, nekaj. <laughs> ja. Ne, ne, <vise>, ne, <laughs> ne. Čeprav, beden, ne povlaša, da bi kje prezonificiral ja. tega, da tega bremena nimam, te. pa tudi neko zelo definirano Vzamem, nam tam, ne, imam tam eh, Ampak jaz sem tudi tam, kjer sem lahko kaj je rekel, ne glede eh, da da na to, kako ostri, ostri so bili ljubimci ljubi, in bili ljubi na drugi strani. Vsakršna prekinitev, da je vsakašn, eh, ne, strani samega je absolutna napaka. In Opozarjam na to, da se bo to zelo, da se bo to da bo imelo to zelo negativne posledice. Jaz sem šel gledat nazaj kup teh fenomenov, evropskih predstavnic, in tam, kjer niso znali ugraditi sprotne evalvacije, sprotne kritike mhm. celo to zadevo, se je na koncu izbruhila na katastrofalna ocena oziroma popoljen razkolj med tistimi, ki so seveda morali zbogovarjati, ker so bili vezani na inštitucijo EPK-ja in eno široko javnost, ki je popoljno zavrnila zadevo in to je onemogočilo, da bi iz takega EPK-ja je nastalo, potem trajnejšega. In mnogi EPK-je so zaradi tega neuspešni. Ne zaradi tega, ker so preveč podpirali, preveč jih so videli, ali pa ker so tu neki eh, kiks, ne? ker niso eh, skozi dialog, kako rečemo, razvijali skozi kritično konfrontacijo, s refleksijo razvijali svoji, svoje eh, aktivnosti. Ne? In eh, mi se lahko otresemo odgovornosti za to, da nismo zgradili neke nove dvorane, ki bi jo. Mogoče Potrebovali smo čez neke galerije kar že, ne? E, da so bile okoliščine, nekaj, da, da se to ni dalo, čeprav je posebna debata, ali so bile ali niso bile. Ampak e, to, da pa se nam lahko to zgodi, da bo pri vrednote celotne zadeve stvar padla, ne? v glavah ljudi. Ne? Torej, minuti in razpršila. Ne? To pa je naša odgovornost. pa ni, ni stvar nekih gradbenih dovoljen, pa investicij, pa Evropske unije, in tako dalje. Ne? To pa je stvar našega pristopa. Ne? In, e, mislim, da je bilo to slabo, da se je ta relacija, krizična relacija ne? med organizacijskim jedrom IPK, in tem evaluacijskim jedrom, ne? ki je potencialno obstajal v krizofejnih ljubimcih, tudi Ni se je podarila, ni obstajala relacija? Ne, še nekaj, no, pa, spodlano, je nekaj nastalo. ne obstaja? Je... Kakšna je relacija obstajala? Eva ja, Pisalo se je, ne? govorilo se je in nekdo je to bral, v tem snislim. Obstaja iziv za relacijo, relacije okay. ne bilo, ne? je bilo. Prav. Kakšna relacija? En, eno, eno to talo ne samo to, kako prave ne samo Zofini in De Vinci, ki so uh, ama ne samo in delirana in vsaka kritika od kodrkore, ki je prišla nežna ali manj nežna, je doživela je doživela tisto nemško pa slovenskih novinarjev tak pravaj da ali govorimo, da to je to to je bil mislim da kritika, mi smo do dobene izjemani mi smo malo več kritik pa vse To je Jaz smo pač tu. Malo bolj na televizirani, kar je bilo nekaj. Vranj sutra, hajde manje vsak tem poslati novinara, se jim demokritizirali. So ga enkrat poslali in obžalujejo. <sluzio> ja, še kakšno vprašanje. Jaz se v bistvu zahvaljujem vam, uh, Pa mogoče ni tem niti danes razmišljam, ampak o tem, ste predstavljali, ne? da a, eno vprašanje je ostalo neodgovorjeno, vaša povezava z Univerzom. Pa, ne vem, lahko kot poskriptom odgovorite, ampak se mi zdi, da s temi projekti, ki ste jih nakazali, mogoče kažete prihodno pod delavcem Univerze. Se sredem, Univerze. Nisem razumel tega vprašanja. Povezava z univerzo. na začetku sem rekel, ne, smo skupnost profesorjev, mislim, da imamo okoli 80 90 članov, od tega je mislim, da okoli 20 doktorov filozofije, oziroma doktorje znanosti, drži? Ja, to je Seveda, kot že rečeno, za res aktivnih članov je še 7-8 A, tako da v tem smislu smo bili vedno v, v univerzo, ne? A, posredno, ampak se mi zdi, da smo vedno funkcionirali tudi posebno ločeno in samostojno in da ta del, ki je recimo temu univerzitetni del v ozofijnih, je bil vedno v drastični manjšini. Recimo, da sem jaz zvezda stavnica v Zofini, a, ostali so pa jih ni in tako dalje. Ne? A, zdaj pa dalje pa nisem razumel, a, Kakšne povezaje... Kakšno je smislo, da bi mi bili, kaj, svetilnik? ne ja, ja, <laughs> Ne, mislim, ne vem, kako bi mi, kakor poli lahko bili. Da smo mi alternativna univerza? Ne, ne, ne, Da to, znotraj univerze, ni zaprto za zgodove, ampak da v bistvu odpreš ta open univerzija, Je, ne, ja, jaz to jaz lepo, to lepo, to sem lepo sem no dočečno. Nisem zeceljnik sva kresnička. Hočem povedati, no, da, vi ste tezom, da ste teze, da ste načeljoma berači, ki delate bosi, ne, je. je znanost, da v tem aktualnem trenutku se nakazuje, da bo postala to. In se bomo verjetno morali odločiti, da bomo niti, ali bomo kmeti. Ne, čist preprosto. In mogoče s tem vsem. Vse, isto smo vizionarji. Ja. Ja, to, je bilo mišljeno. Ok. Uh, jaz predlagam da smo se vsem zahvaljujem za oddeležbo. Brez bre, regresa, ne? Brez regresa. Vse, no. <laughs> In upam, da se bo čim več ljudi v v časovno to ne, Aha, tako, ja. Ja.